Slavă a o viaze de mulțumire pe, pentru trecerea peste treapta ascultărilor. Aleluia slavă ție tată ceresc. Te iubim și îți mulțumim fiindcă ascultările ce ni se potrivesc după felul patimilor noastre ne-ai dat, iar noi, rândui a să se împlinească am lăsat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă de patima lăcumiei pântecului sau a gândului ne dezvățat, când pentru noi ai adus un povățuitor încercat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru neamul nostru, conducători buni, ai așezat, pentru ca mândria cu smerenia, mânia cu blândețea, lăcomia cu sărăcia, să le înlocuiască și să ne învețe treaptă cu treaptă neîncetat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, și-ți mulțumim, fiindcă doctor sufletești și păvățuitori scusiți pentru neamul nostru ai rânduit și ei să facem fapte de mântuire sau simțire ne-au sfătuit. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, și smuțumim, mulțumim, fiindcă prin nevoințe ispite și încercări, cum să punem căluși mâniei, cum să punem cătușe mândrii, cum să ne închidem patima lăcomiei, cu grijă părintească ne-ai ajutat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunea minții în inimă ne-a învățat, poruncile tale le-am ascultat și Duhul tău cel sfânt să-l lase în conștiința noastră și-a așezat. Aleluia, slavă, a Tatăl Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă asemeni unor îngeri duhovnici în calea noastră așezat, iar ei la timpul și locul hotărât de Duhurile Cerele ne-au scăpat. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, bine și mulțumim, fiindcă păcăința cu lacrimile sufletului, cu gândul și conștiința, nouă ni le-ai spălat și să trecem peste dreapta ascultărilor puterii dat Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în cuptorul patimilor lumii, credința, nevoința, nădejde, iubirea ne a încercat și ca pe aur sau ca pe niște pietre prețioase le-ai măsurat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunile, faptele, cuvintele, gândurile noastre ca pe niște jertfă de smirnă să-l la cer, legat.